Assalamu alaykum və rahmetullah. Qardaş Yaşar Qurbanov Facebookda, azerunfo.org-da, yeni saxta və başqa saytlarda sizə qarşı tamar yağdırır, sizin terrorçu olduğunuzu yayır və sizə qarşı nallıq sözlər istədir. Bunun nə dərəcədə doğrudur? Bu iddialara, ittihamlara necə cavab verə bilərsiz, qardaş? bismillahir rahim Qardaşlar, biz dəfələrlə demişik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İddia edən kəs, iddiasının doğru olduğuna dair dəlil-sübut gətirməlidir. Özünüz də bilirsiniz, adam 10 ildir ki, yazı-pozu işi ilə məşğuldur. Qəzetlərdə və sahitlərdə məqalələr dərc etdirir. Lakin indiyə dək, ortaya bir dəlil qoymayıb. Nəinki elməhli, hətta sıravi müsəlmanların hamısı onun nə şərbaz müxbir olduğunu yaqin bilirlər. Onun iddialarına cavab vermək məsələsinə gəlincə, sahabələr və onların ardızılları belə məsələlərdə əvvəlcə düşünər və əgər iddia edən tərəf elməhli olardısa, ona elimli şəkildə, aya və hədislə cavab verərdilər. Zəhillərdən isə üst çevirərdilər. Çünki uza Allah buyurur: "Mərhəmətli Allahın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzər, cahillər onlara söz atdıqda salam deyib keçəllər." İbn Kəsir, Rəhiməllah, bu ayanın təfsirində deyir ki, Səfihlər möminlərə söz atdıqda, onlar o səfihlərin səviyyəsinə inməz, əksinə, onların başını buraxar və Allahdan onlar üçün hidayət deləyərlər. Necə ki, başqa bir ayədə uca Allah onları vəsf edib buyurur, onlar nalaiq söz eşitdikləri zaman ondan üs sevirib deyərlər, bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz də sizə aiddir. Sizə salam olsun. Biz cahillərə baş qoşmaq istəmirik. Dəfələrlə olub ki, cahil bədəvlər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı ədəbsizlik ediblər. Kimisi onunla kobud danışıb, kimisi libasını nətəyindən tutub sərt şəkildə dartıb, kimisi onun məscidində kiçik ehtiyacını rəf edib və s. Məyər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların səviyyəsində düşüb mü? Xeyr, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allahın bu ayəsinə əməl edib. Sən bağışlanma yolunu tut. Yaxşı iş görməyi əmr et və zahillərdən üst sevir. İmam Şafi rahimə Allah ki, mən yüz alimlə oturub elmi münaqişə edərəm. Ancaq bir zahilləndə Heç vaxt oturub mübahisə etmərəm. Qardaşlar, Peyğəmbərmə sallallahu aleyhi və sələm bizə elə bir nəsiyyət edib ki, əgər biz gündəlik olaraq bu nəsiyyətə əməl etsək, hər günümüz xeyirli, bərəkətli keçər. Şeytan bizdən uzaq durar, Allah bizi doğru yola yönəldər, işlərimizi yoluna qoyar və şərdən qoruyar. Üstəlik, haq yoldan sapmamıqa, başqasının haqqına girməməyə və cahillik etməməyə müvəffəq edər. Rasulullah s.a.v. demişdir, Adam evindən bayra çıxdığı zaman Bismillah, Təvəkkəltu alə Allah, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh Allahın adı ilə Allaha təvəkkül etdim. Qudrət və güc yalnız Allahdadır desə, həmin vaxt mələk ona doğru yola yönəldin işlərin yoluna qoyuldu, şərdən qorundun deyər. Üstəlik, şeytan ondan uzaq durar və şeytanlardan biri o birisinə deyər, Doğru yola yönəlmiş, işləri yoluna qoyulmuş və şərdən qorunmuş adama sən nə edə bilərsən? Digər bir hədistdə rəvayət edilir ki, Ummu Sələmə radiyallahan hə demişdir, Peyğəmbər s.ə.v evdən çıxdıqda həmişə deyərdir, Allahumma a'udhu bika an adilla aw adall aw azilla aw uzall aw 'azlima aw udall aw ajhala aw yujhal alay. Allahım, doğru yoldan azmaqdan ve ya azdırılmaqdan, çaşmaqdan və ya çaşdırılmaqdan, zülm etməkdən ve ya zülmə məruz qalmaqdan, cahil olmaqdan və ya mənə qarşı cahillik edilməsindən sənə sığınıram. Sonda hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dualarla Allaha yalvarıb deyirəm. Allahım, sən bizi gözəl biçimdə yarattın, əxlaqımızı da gözəl et. Allahım, bizə ən gözəl əxlaq nəsib et. Onun ən gözəlini ancaq sən bəxş edə bilərsən. Onun pisindən bizi uzaq et. Bizi onun pisindən ancaq sən uzaqlaşdıra bilərsən. Allahım, pis əxlaqdan, yaramaz əməllərdən və pis fikirlərdən sənə sığınırıq. Allahım, pis qonşudan, saç saqqalımızı vaxtsız ağardacaq zövcədən, bizə ağalıq edəcək övladdan, bizi əzaba düçar edəcək mal dövlətdən və bir də bizi güdən və bizə hilə quran, yaxşılığımızdan danışmayan, nöqsanımızı isə hər tərəfə yayan hiləgər dostdan, Səna səğınırıq. Subhanecə Allahumma və bihamdik. Eşhədü ən la iləhə illə ənt, estafiruqa və atubu ileyk.